Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah salallahu alaihi wa alaihi wa sahb i osalem te snimim Mi smo braće bili počeli govoriti znači o pogla, poglavljima koja dolazi poslije poglavlja o ibadetima jel tako poslije poglavlja o džihadu i tako dalje hađu džihadu govorili smo o trgovini šartovima trgovine jel tako? o neispravnim zabranjenim trgovačkim ugovorima i tako dalje i koliko se ja sjećam zadnji put smo govorili o propisima unaprijednog plaćanja tako? pa smo rekli da je to onaj izuzeto, izuzetak da je dozvoljeno znači unaprijed platiti za pod određenim uslovima, i te uslovi smo nabrajali, o tome smo opširno prošli put govorili. Poslije ovoga dolazi poglavlja o pozajivnici, poglavlje o e, rehnu, znači rehni ovdje kao zalog, tako? ja se sjećam da smo to već prije govorili. Ali, u međuvremenu, znači, ja sam promijenio mišljenje pa sam uzeo drugu knjigu koju je drugačije raspoređena. Znači, no. i ova knjiga od šeha Saleha Fauzana je malo opširnija od one koje smo radili. Ono je tamo, znači, u toj knjizi je od grupe autora, znači, zaista sasvim, sasvim sažito. Pa sam vidio da ne smije tada ponovimo večeras za lahvo pomoć. Allah najbolje zna. Znači, poglavlje o pozemljivanju, to nismo govorili. I o, znači zalog o zalogu ako uspijemo i to brzo završimo, možemo govoriti i o poglavlju o garan garanciji. I garantovanju. misli se garanciji i garantovanju učem. U trgovini, jel tako i pozajnicama u. Žiran. Znači žira E eh, to je garancija. Dobro, pa. Ovako, znači poglavlje o pozajemnicama. Kar u arapskom jeziku znači isto što je kata, a to je odsjecanje ili odrezivanje, tako? Zato što onaj ko daje pozajemnicu odvaja od svog imetka, kao da osjeca od svog imetka i daje ga onome ko pozajemlje, je tako? U šerijatu to je izdvajanje ili davanje imetka davanje određene svote ili metka, bilo kojeg, drugome da se sa njim služi, da ga upotrijebi, a da nakon izvjesnog roka vrati, znači, da vrati drugu imovinu za tu. Znači, pozajemljice je šta? Davanje imovine nekome drugom na određeni rok da ju upotrijebi, a onda da poslije izvjesnog vremena Vrati onoliko koliko je pozajme tako? tako ćemo mi reći u našem jeziku Obzirom da ovdje kad kažemo u Jerudu Bedelahu Da vrati ono što je zamjena zato Može ispast da vrati nešto drugo A u stvari u pozajemnici uvijek vraća ono što je pozajemio U stvari tu vrstu imovini Tu vrstu imovini Ova pozajemnica je e, Znači od e, poslova koji nisu poslovi investiranja, jel' tako? Ili biznisa i zarade. Pozajemica ili davanje na zajam je prije svega dobroči, dobročinstvo. Dobročinstvo i to ljudi mnogi ne mogu da, da razume, jel' tako? Zbog toga što su odrasli u, u svijetu, jel' tako? kamati profita i tako dalje ne mogu da shvate da je jednostavno pozajemnica šta čin dobroči dobročinstva a cilj pozajmljivanja nekome nije profit i zarada nije profit i zarada Rasul salallahu alaihi wa sallam e, je potsticao znači i obećavao govorio o nagradama za onoga kako pozajemlje ljudima i da se koristi zato što u suštini je uvijek ko? Onaj koji je pozajemljije za sebe, onaj koji je nuždi i potrebi, onaj koji je u nuždi i potrebi, zato je da pozajemniš nekome, znači da mu na taj način pomogneš, to je mustahab, jel tako, poželjno i pohvalno djelo. i to je od Kao što je rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem u hadithu, imam muslimin uh, e Muslimen Kardan qardan marrataini illa kane ke sadaqatan ke sadaqatin marra neman jednog muslimana da pozajmi drugom muslimanu dva puta a da mu jednom neće biti kao sada sadaka znači pozajmi jednom pa mu drug, drugi put jedno od to dva puta je kao sada kao sadaka kao da mu je da Dao, znači, poklonio. Možda to Aj, idemo odgodi. Ne. Znači, ovde da dadnemo dug dva puta, znači, pozavimo jednom pa drugi put. Ne Nemože se prevedamo odgodi. Ne, ne upući je na to. Mislim, to nešto Ima, znači, ima tu onaj ko olakša, tako, i aj, upući je na to. En kanadu Fenadila tu ne ako je u tegobi onda se odgađa dok ne bude u situaciji da vrati. Tako? Ako je osra u tegobi, znači odgađa se do mesera do olakši neki dok ne bude u situaciji da vrati. Čak učenjaci kažu znači da je pozajmica bolja od sada. Zato što pozajem, na pozajmicu se ustvari. U suđi je samo onaj koji u velikoj potrebi. Isto tako u sahih hadithu, poznatom hadithu, tako, dužim hadithu, Men nefese an muslimim kurbetan min kurabi dunja, nefese Allahu anhu kurbetan min kurabi jevmil kijama. Je ko otkloni neku tegobu muslimanu na dunjalu ko Allah wa će od njega otkloniti tegobu na sudnjem danu. Allah će od njega odkloniti tog obo na svodnjem danu svakako čovjek kad je u potrebi ako mu pozajmi, tako da dadne mu znači nekakav izlaz i to je sigurno otklanjanje neke, neke tekovi tako da je ta pozajemnica uvijek znači dobročin, dobročinjstvo postavlja se pitanje Pozajmiti nekome je poželjno. Mustahab. A kakav je hukm, je tako? Da ti pozajmiš od nekog. tako? Onaj ko pozajmlje i daje, svakako da je poželjno. I da pomaže ljudima. I da je dobročinitelj, jel tako? Ali šta je s onim koji pozajmlje je? A? Šta vi mislite? A? Dozvoljeno. Znači nije mrakrok, nije nepoželjno, nije znači nešto odvratno. Zašto sam ospitao? Zato što je danas postalo znači ako zatražiš od nekoga zajem veci optu, optu, gotovo. To pa tako, od nas izgubio obraz. A to nije nije propis Nije ne nije znači onaj nepoželjno i nije me kruh pozajmiti ako si u potrebi, jel tako? Sasvim normalno, jel tako? A to su druge stvari. Sad govorite na kraju ćemo kao napomenu poslije propisa oko toga spomenuti zašto je došlo do ove situacije sad o kojoj mi govorim. Zašto je došlo do toga da ako dođeš da pozajmiš od nekoga da si već optužen? Zbog ponašanja, jel tako? Zbog pojava odlavno stavljamo. Hvala te, brate, kratko da se javim. Sramo alaikum na sam, reci mi. A, obiđi, obiđi tamo na stražnji ulaz. Prođi pravo pored objekta i, i onaj druge strane imaju vrata. Izači, evo, brate, sramo alaikum. Eh, oni iskoristili priliku. <laughs> Znači, dokaz zato je da je Resul sallallahu alaihi sallam pozemljiva. je li tako? Ne bi Resul sallallahu alaihi sallam nikad radi nešto što je pokuđeno, je li tako, i nepotrebno i tako dalje. E sad govorim o samom, o samom pozemljivanju. Što se tiče duga da bi, ili pozemljice, govorit ćemo da bi pozemljica bila, znači, ispravna, mora biti onaj ko da mu je dozvoljeno i da mu je džaiz da čini dobročinjstvo. Rozumijete li? Znači onaj koji daje imetak. Ne, ne. Da mu bude dozvoljeno da taj imetak... Nećem reći ovdje da raspolaže s njim. Dozvoljeno mi je da raspolaže sa njim. Ali mu nije nekad dozvoljeno da taj imetak čini sa njim dobročinstvo. Nije, nego, na primjer, čovjek koji je, uh, recimo, uh, određen da nadgleda vakufe. On raspolaže vakufom i dozvoljeno mi je raspolagat, i prodat, i kupiti i zamijeniti, sve mu je dozvoljeno. Tako, što se tiče vakufa, nadgleda ga kao svoju imovinu. Ili čovjek koji nadgleda imetak je tima, je li tako? Međutim, može li taj imetak dijeliti kao sadako? Ne može. Znači ne može čini dobročinstvo sa tim imetkom Eh, na to se odnosi Da bi dug Odnosno nećemo govoriti dug Nego pozajemnica Da bi bila ispravna onaj ko daje pozajnicu Mora biti od onih kojima je dozvoljeno Da čine dobroči, dobročinstvo sa tim imetkom Da čine dobročinstvo sa tim imetkom I ovo je vrlo važno je tako? No, primjer, je I ovo je vrlo važno, je tako? Jeste, radi, trguje I tako dalje Znači ima dosta situacija ima dosta situacije danas je onaj ja se bojim znači da često zapadamo i pravimo ovakve greške da raspolažemo sa nekim imetkom koji je kod nas nije naš imamo pravo da sa njim raspolažemo ali ne pravo da sa njim činimo dobročinstvo. i da se često događa da im baš tako posjegnemo a dobra pilka da nekome pomognemo a u stvari nemamo pravo odati nego i svoje kese a i sve je kese. Jes. Ono, lijepo se učini. Znači, kao vidi kako se jedan dobročinitelj u stvari iz kese. Je tako? Ne ide, iz tuđe leđe. Razumijete? Da Allah s.h.a. pomogne. Ovo je bitan detalj i najvažniji detalj ovdje, od svih ovi uslova. Drugi isto tako onaj je da se poznaje znači da bude određena količina tog imetka koji se daje. To je normalno, tako. Zašto? Zato što ako ne poznaje količinu, ne zna, ne zna se koliko jel' tako treba vratiti Isto tako da bude onaj poznata roba makar opis opisno, znači da bude poznata roba makar opisno da bi se znalo tačno količinski i opisno šta on treba da vrati, da vrati, šta on treba da vrati. Dobro. Znači, ta pozajamica kad je preuzme onaj ko pozemlje, ona postaje dug je tako koji je njegova oba obaveza. To postaje dug koji je njegova obaveza. I kad istekne rok, dogovoreni rok, jel tako on mora taj dug da, vra, da vrati. Taj dug da vrati. Dobro. A to je, znači, jedan od osnovnih uslova da bi pozajmica ili pozemljivanje bilo ispravno. E sad govorimo o stvarima koje su zabranjene prilikom davanja duga. Prva i najvažnija i najkrupnija stvar koja se događa prilikom davanja duga jeste šta uslovljavanje da vrati više. Kao tako. Uslovljavanje da vrati više. E to je haram. I to od najvećih harama, kao tako. To je kamata. Aleikum selam. To je znači jedan od najvećih harama, a to je kamata. Šta? Da se uslovi prilikom pozajemljivanja i davanjem pozajemce, da se uslovi da vrati ono što je pozajemio i vi i više. Učenjaci su se složili, znači da je to haram i da je to kamata. Ono što danas rade banke je kamata, znači očita kamata, bez obzira kako to oni naziv nazivaju. Kako god to zvali, znači oni uvijek daju šta po ljudima, uslovljavaju u ugovorima šta da vrati više. Na bilo koji način, kako god formulisali ugovor i pod bilo kojim plaštom, ako je u njemu uslovljeno da treba da vrati više, to je kamata. I ne samo to, ne samo to, onaj... papirologiju znači, to vidi. To ako ti je znači poznata tarifa tih usluga i naplaćuje ti po toj tarif je tako, usluge, znači bez obzira da li je bio dug ili ti je davali dug ili ti kod njega odlagao para ili bilo šta radio sa njima i uvijek je poznata ta tarifa tih usluga, to je drugo. Znači to Allah najbolje zna ulazi, ne ulaziju. Međutim, znači, bilo kakav, kad se radi baš o pozajmljivanju, bilo kakvo uslovljavanje da vrati više, to je kamata. Jer je rekao resurs s.a.v. Da li tako, prenosi se da je rekao Kullu kardin džara nef'an, fahuva riba Svaki, svaka pozajemca iz koje proizije, ili svaka pozajemca koja za sobom povlači korist, je kamata. Svaka pozajemica koja za sobom povlači korist je, ka? je kamata. Ili svaka pozajemica koja doprinese, doprinosi, jel' tako? Ili donosi korist. Hajde, tako ćemo prevesti. Svaka pozajnica koja donosi korist, to je kamata. Znači, ta korist je vrste. Jest, bilo koje vrste. Čak im ide, znači, u hadithima još detaljnije, znači, objašnjeno. Ovdje je Nasa da je ركو رسول الله عليه وسلم إذا أقرد أحدكم قردا فأهدي إليه او حمله على الداب فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك بلجي قيبن ماجه اي دروقين كاش قد نكو دواس نكو مبوزايمي أبو سي توغامو أوهي پوكلوني پوكلون ili ga, znači, želi da preveze na svojoj jahalicu. Neka je nejaše i ne, ne uzima od njega poklon. Zato što e, osim, kaže, neka nejaše tu njegovu prevozno sredstvo jahalicu, niti da uzima od njega poklon, osim ako je to bio običaj između njih prije pozemljivanja. Ako se oni poznaju, pa i on i prije koristio njegovu jahalicu i prije su razmjenjivali oni poklone između sebe. Pa sad je on njemu pozajmio ne Međutim, nije prije toga između njih bilo. On mu pozajme ovaj sad dolazi sa poklonom. Ili mu nudi, znači da koristi njegovu jahalicu, kaže resul salah, da to ne koristi, da to ne koristi. Isto tako. Znači, u toku, u toku, do u toku ja, dok me još nije vratio Ne, ne, ne, kad se završi, kad me vratio, gotovo To doćemo do toga doćemo do... Ovo je sad situacija Znači pozajmio sam ti Još nije istekao kao rok da mi vratiš E u tom periodu U tom periodu Šta god ovaj ponudi, ako to nije bio priobičaj Znači neka niko to ne uzi ne uzima. Znači, bilo da je, je, je materijalna, znači direktna onaj da je metak neki ili neka korist. Je tako? Jer ne, ne mora biti imetak, evo recimo baš ovo da, da te poveze auto, tako? Nekome Uzim. si pozajamio, jel tako, jel da, da ti popravi ili nekome si pozajmio i on sad. Onaj dužan ti je, ti hoćeš malo ugorni maću uzijariti onda. Napomeniš mu, znaš, a to ja više nešto, ne imam auta, ne znam, ima li ko da me preboda malo. Staj će odmah se ponud, mora se ponud, je <laughs> tako? a e, ja ću tebe vozit, a ti onda sediš i ima. To su situacije, to je sad, evo ja sam ovako malo karikirao, to slukovito prikazao, ali to je, vi znate da to tako događa. Vi znate da su to onaj ljudi to onaj tako koristi. Prenosi se od Abdullah ibn Serama, radijallahu an, da je rekao e, isto tako znači ako imaš ako neko kod nekog imaš neko pravo znači imaš kod nekog neko pravo u smislu dužan ti je jel tako pa ti pokloni ili onaj e, ti nudi prijevoz nemoj to uzimati to je kama to je kamata to je kamata dobro. Znači, ovo je sad zabranjeno. Osim, rekli smo, ako je to bio adet pri. Osim ako je to bio adet prije, znači, tog zaduživanja i prije sticanja tog, odnosno, da se desi da ima pravo, pravo kod njega. Dobro. Zašto ovo? Zato što je davanje nekome nazaja čin dobročinstvo, tako? I ne smije biti cilj, jel tako, dobit. Ako ne nazajam, sa ciljem dobiti, poništio je, znači, izašao iz okvira tog dobročin, dobročinjstva. To više nije dobročinjstvo, nego znači, to je sad traženje te, te koristi. Dobro. Ovo treba, dobro znači, odračeno ovome, e, zato što često ljudi ovo Zanemaruju i ne mora biti, znači da direktno on preželjkuje da, da, da ćemo direktno usloviti. Jer ovo što smo rekli ovdje o čemu govorimo mi, je uslovljavanje prilikom pozajnjivanja. Ali ne mora biti da samo da uslovi prilikom dobro pozajmić, ali da mi vratiš tako i tako. Ne mora biti. Nego neće usloviti. Je tako, neće usloviti da ćemo i pozajmić ali će se osjetiti kod njega nastroje da to isko iskoristi ili priželjkivanje i očekivanje, jel tako? I ti osjetiš kad čovjek nastupa prema tebi sa nekim prav pravom, jel tako? Razumijete? Znači ne mora to biti nigdje definisano u ugovoru da mora vratit više. Ali, ali ako mu je dao pozajmicu sa ciljem da to nešto iskoristi, jer ljudi imaju različite... Razne cilje, mogu da nešto nanijete, pa će iskoristiti tu situaciju. Svega toga znači sve će to biti heram. Sve to biti heram, pa će ovaj koji je primio pozajemcu to osjetiti, pa i tako dalje. Znači to će sve biti vidovi nekakvog pritiska, tako? Nego mora isključivo, onaj ko daje pozajemljije, mora isključivo da ima nijet šta da pomogne, dobročinstva, cilj dobročinstva. Mora biti cilj dobročinstvo, a to je približavanje Allahu subhanahu wa ta'ala, i pomoći će čovjeku i opet će vratiti glavnino svog ime, imetka, onoliko koliko je po zajemju, a i računat ćemo se, jel tako, učin dobročinstvo. Dobro, jesmo lovo završili, jesmo. Ovdje sad napominjemo ovo što što sti onaj pitao. Ono što je zabranjeno prilikom pozemljivanja jeste uslovljena, znači uslovljena ne ne, uslovljeno višak, uslovljeni višak. Ili priželjkivani višak. Ono što je zabranjeno prilikom davanja pozemci je da usloviš da ti vrati više ili da priželjkuješ i nastojiš bez uslovljavanja da ti vrati više. A to je haram. Međutim, šta nije haram? Ako nije uslovljeno i nisi priželjki, priželjkivo. tako? niti si tražio bilo, znači, kakav, bilo šta. Ali čovjek dođe, znači kad dođe vrijeme da vrati, Vratiti ono što si mu dao i još ti kaže iz znaka kao znak neke posebne zahvalnosti je tako, i zahvali dati još preko toga, više od toga je li sad to zabranjeno? to nije znači niti si uslovio niti si priželjkivo to niti si na bilo kakav način to očekivao. je tako? zašto se smije to i šta je dokaz da je Resulullah sallallahu alejhi sellem pozajmio znači pozajmio kako ćemo mi prevesti ovdje devu jel tako mušku ne znam A, i pozajmio pa kad je vraćao vratio je bolje godonog koji kojeg je pozajmio jel tako pa onda rekao Hajeru kom assenu najbolji od vas su oni koji najbolji vraćaju, odnosno ispunjavaju, koji ispunjavaju na najljepši način. Je tako? Ispune ono što su pozajamili, jel tako Onaj. ispunjavaju znači na najljepši način. E to je znači pohvalno sa strane onoga koje pozajmio to da najbolji. Je tako? da vrati bolje. Jel' tako? Po auto vrati i Nesmi je ti. tako? Dobro. Allah umrsta. Allah Danas je velaj. Da ti vrati i kako. Da ti vrati i kako. ti vrati pola, pa on je stvarno. Ha? Veliki dobročinite. Veliki dobročinite. Da Allah saču ali je to dovelo do ove situacije u kojoj se mi nalazimo tako. Ovo smo govorili o onome ko, ko daje, znači zabranjeno je uslavljavati itede međutim, ako mu ovaj vrati više ne smije. šta je sad s ovim koji je pozamio? Njemu je obaveza i mora da nastoji da se trudi, jel tako da vrati, u, da vrati ono što je pozamio u roku. U roku, bez ikakvog odgađanja Bez ikakvog odgađanja ili izbjegavanja. Ili izbjegavanja. Osim ako se desi, znači da desi mu se nešto, pa nije u mogućnosti, ne može vratiti. To je razumljivo. To je razumljivo. Pa, ona je. Zašto? Zato što je njemu učinjeno dobročinstvo. I ona dobročinstvo treba da uzvrati čime? Šavarom, jel? Nije. To nije od edeba nikakog, jel tako? na dobročinstvo se uvijek uzraća dobročinstvom kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže za dženet li, tako kad uđe u dženet i kad tamo budu imali dva izvora jel tako, i kad tamo budu imali ovaj svakakog voća i kad tamo dođu do hurija koje nisu dotakle ni džini ni ljudi jel tako u suri ar rahman pa kaže šta a da li se za dobročinstvo nagrađuje ičim očim osim dobročinjstva pa za dobročinjstvo njihovu nadunjalku s smanava tajljim i odjedno sve to pru, pružio dobro zbog toga što su a, zbog toga što su ljudi znači olako pristupaju ovim stvarima došlo je do toga da se jel tako a, raširio raširio taj pokuđeni negativni, sramni ahlak, tako da se neglada na dugovinici, da se nastoji, da se vrati na vrijeme, urokovi i tako dalje. To je dovelo do toga da mnogi ljudi, tako, sad i kad jesu u mogućnosti da pozajmi, nema, neće to da uradio, tako. Čak i onaj koji mogućnosti da pozajmi, ne može da nađe toga kome je, kom je da učini dobročinstvo. Jel tako? Otišlo je povjerenje. Otišlo je povjerenje. I sad i kad bi on htio da učini dobročinstvo, i on je voljan možda, ali kome je da čini dobročinstvo? Tako ne može da nađe onoga kome će pozajem da mu vrati. Zbog takvih pojava sad i onaj ko bi vratio, je tako kad dođe u situaciju da mu treba da pozajmi, ne može pozajemiti. Sve nas to skupa dovodi u kakvu situaciju? da će takozvani mučenjaci morati izdavat fetve o dozvoljenosti tako pozamljivanja sabanaka jer su vidjeli znači nema tako i došlo je do toga je tako? dozvoljeno ti je unuždi za stan, šta ćeš nema šta jest za tovo, za ono i tako dalje razumijete braći, zašto je došlo do toga zbog našeg na ponašanje. A da li je hel ul ihsani A da li je za dobročinstvo nagrada isto osim dobroćinstvo. Odnosno, jedno drugo pravilo kaže učenjaci: El Nagrada je naspram dje djela. Odnosno, nagrada ovdje nećemo reći nagrada, nego isplata je prema dje dijelu odnosno još precizniji prijevod, isplata će biti u onome u čemu si zaradio. Jel' tako? Pa ako si zaradio u zlatu, u zlatu ti se isplaće. Jel' tako? Jel' tako? A ako si ti svojim ponašanjem zaradio, jel' tako, nepovjerenje, onda će u tome Allah s manom dat kaznu, pa se neće moći Je Jel' tako? Kad nestane toga, onda ne možeš ni pozajmit. Ko je to napravio tu atmosferu mi svojim rukama? Mi svojim rukama. I tako Allah kažnjava. Al tako? Danas, to što ne možeš nijednog pozajmit, to, to je Allahova kazna. Mi napravili svojim rukama. Mi napravili svojim rukama. Da Allah tela manu popravi naše stanje. Dobro. Ima li pitanja vezano za davanje ove poznjevice? Ograničenje povodom namjene po zemljece. Jer nije isto mišljenje na to po zemlje da se prehrani, da klati i stanje, ali ako po zemlje sa nešto drugo, što je recimo da kupi, da kupi auto. Na to neki ograničenje. <clears throat> Allah najbolje zna, znači evo da kupi auto, pa i to možda znači potreba, je tako? Dokle god je pozajmica za, za neku potrebu. To je dobročin, dobročinstvo je da, da mu pozajmiš. Ja da ako neko Osim u slučaju, znači, da posumnjaš da će koristiti za nešto što je HR. Jel' tako? Onda da pitaš. Ali to je već, znači, nema povjerenja, dok ne znaš, tako. I nisi siguran da neće trošiti u, u halal. jes tako, ne neće. Neću se družiti, tako Ali ako je sve, sve dok je u pitanju neka potreba, znači od dobročinstva da mu se pozajmio, jel' tako? A onaj ko, ko nema, znači, sti da i pozajmio bi za neki svoj luksuz, Allah najbolje zna on je već poznat, je tako? Ima ljudi, znači, pozamio bi on za neki svoj luksuz. Nešto mu nampalo. Hoće malo da prošeta tad do Amerike. A što A. Jest, znači razumijete? Jest, znači to već bude poznato. To već bude i I da znate, znači što se tiče trgovine i ženidbi, u Egiptu s nekim gorkom iskustvo i neko te pita za njega, u ti da prosvjedoči onako na kako jeste. Je, jeste da kažeš da ne vraci na vrijeme da si ti imao tako iskustvo sa njim da, je tako ha? vađi bi da kažeš jeste, zašto je vađi jest tako te pita jer dok te ne pita ne možeš sad Ići ti po svijetu i hodati Taj, taj, takije tak, Znači onda ti svjedočiš Niko od tebe ne traži svjedočenje pa, tako, To je ne krajnost ne s... druga je tako, da Ti sad ideš hodaš po svijetu I među ljudima ljagaš nekoga To nije od edeba muslimana Ali neko te pita Kaži hoću da udam za toga i toga je tako? Ili hoću da oženim Od toga i toga A ti znaš situaciju Jel tako i sam ne bi oženio odatle niti uduo za to. onda ti je vađu da kažeš zašto tako zbog svog iskustva Če, pita, ne znam za biti što je sreden na kad ono što ja znam da se timu, kringa, ten, kupon ten ništa znam na primjer oni kao učestvuju s tomom kupovni to i onda oni te taj svoj dio prodaju ono je ko zna ti cijena kod ne ostali svoje da ti prevedem kako sam ja shvatio tebe znači ti kupiš zajedno sa njima di dio ti plaćaš a di oni i kad kupite zajedno je tako, onda oni tebi prodaju svoj dio po nekoj cijeni i ti svjesno ulažiš sa njima tako, je tako, taj, sa namjerom i međusobnim priješnim dogovorom da ćeš od njih to kup to je hile židovski pos. Šta znači hile? Izmecaus, tako? To je... Aha, prevara. Da prevarimo Allaha subhanovati tako Da pobjegnemo, da dođemo, ostvarimo svi svoje ciljeve, a nismo kofolu učinili i zapali u haram. i nije kamat. Ja tako to doživljam. Samo zbog ovog, da, da ja i ti sad kupujemo zajedno kuću i sutra ja kupim od tebe tvoj dio i ti mi prodaš skuplje nema nikakvi smetni Ali da sjedemo i kažemo Kupit ćemo a onda ćeš ti men onaj prodat i samo nema to smisla On to ne ti, imaš, para, bi sam kupio ima smisla pobjegli su, jeste, vidi, znaš, znaš to, znaš, ima smisla za njih, te kako ima smisla, ne mogu ti pozajmit pa da traže više, jer je to od očita kamata, nego ćemo, šta, naći caku, jel tako, naćemo caku. Ne ide ti ne ideš pola para, to ide, ja sam naš objekat, ko zgrada, da imam 25, dajte mi 25, pa on kaže, evo mi ćemo pa ti kupi od to tako ni ne rade. No nego ti tražiš kod njih 25 tlijada zajem, on ti kaže mi ćemo da kupimo, tu taj objekat jesi, onda ti to od nas kupuješ. To, te, to nije... Dva puta. Ne, nego di, oni kažu taj objekat ćemo mi uzeti. I ti gledaj boste kupi ako od nas. Razumiješ? Ako ti to čini. To nije tako. Jer ovo, što vam kaže, to je bilo da se mi udružimo u kupovinu i onda je hila a ti s dogovorom da ćeš od nas nakon toga ne, ja, ja, kao, kao, kao, kao, kao, on zna, iz iskustva naku, govori Iskustva znači koja koja te znači on kaže primjer on učestvuje u kupovini semena znači da kupuje a te, pazir, ulo. uče, šta uložio taj ko učestvuje banku loži pare šta si ti uložio Prima, primjer, ne, nekaj, to i ti si od banke uzeo sve pare to od kam ni al kaže ja on da oni što da, pa, njemu, što sanij, napad, što... Ovo što su prije radili, znači ja ovo što o čemu on govori to je isto onaj isto, onaj na neki način slično nama je vješt to izbjegavanje onaj ali do, zapadaju drugu zabranu znači prodaju ono što nije njihovo praktično zato što se prije dogovori da će da mu prodati i dogovore napravi, ja mislim da kad predugovori tako nešto, Allah najbolje zna. Dobro. Ali oni imaju, znači on posjeduje sa drogu i ti tvoje trgovine s tvoje strane ispravna sa njegovine ne Sa njegove isprav... je Zato to nije više kamata, njemu ne ispravna trgovina te bi ispravna. Ja. I ti mislim donijeti ima. Dobro. ima pa niču, je to je Dobro. Ako znaš, naprimjer da Admir hoće da posudi pare nekome od mene, od mene a, ja, a, a taj Admir isti nije će mi brati pare jer imaš za iskustvo drugih koji yes, da, te te pare, da te nasihati jest, jest i ako te ja ne piti tako kad vidiš očito da će to biti da nasihatiš et ino nasiha. vjera je iskren odnos znači imaš iskren odnos prema muslima i to sa mjerom, ja? jel? Sa mjerom. Znači ovo upozoravanje sa mjerom. Onako kako jest. Pa ja mislim, znači, ne, putera, da, nešto. ne da sad ka. pretjera jest. Nego da kažeš što jest. Hvala Ali ovaj vrat prije, ja. Kupovanje rodbe je na <slučenja> odgodu. Da malo diguje cijenu, zato što je Mi smo govorili na odgodu i rekli smo da je to dozvoljeno. Ja. Rekli smo, znači kad se plaća na odgodu, u, ratu, u ratama i na odgod Znači da, da je U tom jest ne Znači nego da bude druga cijena na odgod Znači za keš je jedna cijena Na odgodu je druga Formirana cijena zaokružena Zaokružena cijena Jest. Je je yes. Znači čim preozmeš I to je od da bi ta Trgovina bila ispravna Da odmah prijeđe u tvoje vlasništvo. A ne, Jer ono onda baš tebe izravljuje. jel tako? Ima sigurno kupca, sve dok ne zna. <laughs> im ima roku Jesi, pa pa ovaj Dobro. E, rekli smo znači zalog. Jel tako? Zalog je znači ovdje misli se na kako bi rekli, potvrđivanje duga ili osiguravanje duga e, imovinom iz koje se taj dug može vratiti kad se proda. Jel tako? Između nas je neka trgovina. Ja sam nešto kupio, nisam isplatio, tako? Ali imam nešto drugo, ili sam pozajmio baš kad govorimo o pozajmici. Pozajmio sam, je tako? I ostavljam kod tebe nešto od druge vrste imovine, ali tako, kao zalog, kao garanciju da će ti dug vra, vratiti. Ukoliko ne dođe do vraćanja duga, ti možeš to prodati i odatle vratiti sebi, uzeti sebi, znači ono što je, što je onaj količinu ili visinu duga vratice, hm, hipoteka ili tako se zove. E, dobro, to je znači da jednostavno e, neka vrsta imovine bude e, kao garancija du, vraćanja duga, je li tako? Kao posebna potvrda ili garancija vraćanja duga. Ono to je dozvoljeno i po Kur'anu i po Sunnetu i u džemao, znači konsenzusu svih islamskih učenja kada je to dozvoljeno. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže šta: "Wa in kuntum 'ala safarin walam tajidu katiban farihan ako budete na putu nakon ajeta o, o dugu, je tako da se dug zapiše, kaže Allah stvarno tada. Ako budete na putu i ne nađete nikoga da se zapiše. Zašto je ovo pisanje, znači potvrđivanje tog duga, ostavljanje znači, dok, dokumenta, dokumenta potvrde, garancije, znači tog duga. Jel tako? Ako budete na putu i ne nađete onoga ko će zapisati, onda preuzeti preuzete i zalog ili kako one kažete vi o, u sa, savremenoj ovoj terminologiji tako da se preuzmetu hipotekata hipoteka. svedoci, i oni da nešto nagrade. Nema neke posebne, nego da se dadne njima nešto, da se yes. oni ne ošteti u to, nisušte. Ne, znači da im se, nije to, znači definisano plaćanje, nego da im se dadne nešto. Da se a ne, ne nasješteti. Ako je veća ne. količina, sad ti nađe tvoj zbraći nešta mala količina. O, Evo, nešte šta je oda. Dobar, u suštini, ovdje, u suštini svaki put kad dođe do tra, a, translacije, znači imovine. Bilo trgovinom, bilo nasljedstvom. Je li tako? Allah s.a. nas podučava o čemu? Da tom prilikom, znači, udje, udjelimo. Je li tako? Kome? Onome koji se zadesuje to i svjedočio to. Jer to je baš potpuno, znači, baš kako Allah s.a. nas poznaje, tako i propisao. piso. Znači, malo na neki način, onaj... Uh, ubijanje ili da bi u korijenu uh, sasjeko bilo kakav sebe čega zavis, zavis. zamisli sad na primjer prisustuješ nekoj trgovini pade milion ha. i sad ti vidiš kako tu ovaj znaš na primjer ovaj koliko će on će na taj milion još tri tako Okrenuo tako i znači ono, insan da mu ne bi prišao šeitan, ovaj dadni hedij, a ti onda doviš za njega, maš, drago što je on, doviš da on zaradi još 10 milijuna, pa si drag. a, insan je su suhanalajna. Like. Često ćeš prepoznat, znači, ponašanje i svijest odraslih ljudi kroz djecu. Jer odrāsli ljudi nisi ništa drugo nego odrāsla djece. S tim što odrāsto čovjek šta zna da prikrije pri to sramotega. <laughs> A djece ono izkrino. Ono. <laughs> Poči čokolādu šta Zaista insana slabo. I <laughs> Požuda po lepasa. Ja. Dobro. Dobro. Znači, e, to davanje tog te hipoteke, zaloga je dozvoljeno je Rasul sallallahu alejhi ve a njegovi štitovi su bili kod drugih ljudi kao za zaloge, el' tako? I učenjaci se svi složili. Znači ovo prvo gore Kur'an da je dozvoljeno i sunnetta vidimo da je dozvoljeno i svi učenjači se složili, el' tako? S tim što učenjaci kažu da nije ovo slučaj da je to dozvoljeno samo na putu i kad ne nađeš ovoga ko će zapisati, nego da je dozvoljeno općenito. Ali je zbog toga što je prethodni ajd govorio o pisanju, je tako, i govori se o pisanju, spomenuto u tom kontekstu, je tako, da ako nema ništa drugo da onda na putu može za zalog, je li tako, što ne znači da ne može kad nisu putni, kad nisu putnici. Dobro. Svakako da u tome ima velike mudrosti da je L. Tara to dozvolio, jer je to milost prema ljudima često, ali tako ti imaš neku vrstu imovine. Da je prodaš neće ljudi da kupi, ali tako? Ne trebaj. Da pozajemniš, treba nečim tu potvrditi. Ima za, ima zalog. Ima zalog, znači to je jednostavno i jednostavno izlazi i olakšenje, i milost Allahova subhanahu wa ta ta'ala prema, prema ljudima da je to dozvoljeno. Da bi taj zalog, znači ta hipoteka, da bi bila znači ispravna, mora se naravno poznavati znači njena vrijednost, njeno svojstvo, opis, kako to izgleda, šta je to itd. Isto tako onaj ko daje zalog treba da bude od onih koji smiju raspolagati sa tim za zalogom. Normalno, zašto? Zato što je ovo poslo poslovanja ne možeš tuđi u krv izvesti kaže evo ti to nek ti bude zajalo tako a i tuđe stadu nešto drugo tako ne nego ono što je tvoj sačim ti smiješ raspolagati u tako isto tako dozvoljeno je da čovjek dadne od svog imetka kao hipoteku za tuđi dug jel tako ja sad hoću da pozajmim ja nemam ništa da dadnem za hipoteku ništa nemam. Go i boss, jel tako? Ti nemaš da mi pozajmiš. Ali imaš nekog drugog imetka. Pa ćeš reći šta? Evo moje auto kao, je tako? Zalog i garancija pozajmimo ako imaš, jel tako? To je isto tako dozvo. dozvo da, da, da, da dadneš dio svog imetka za dug drugoga, jel tako? Isto tako od šartova, znači da bi taj zalog bio ispravan, jeste da... A, ono što se daje kao zalog da bude od imovine koju je ispravno i dozvoljeno proda, prodat, jel' tako? <laughs> da ne bude pas, neki. A. Kažeš, jest on u rijedi, to nije džaj prodavati, jel' tako? Znači, na to se misli. Da ne bude od nečeg, neke imovine koja se ne smatra u šarijetu imovinu, jel' tako? Dođe neko i kaže, imam ja u podrumu... Uh, buradi starog vina Da će ja to tebu zalo Mališ To nije imovina Tako A nije dosimljeno prodavati Gitaru jest Ili veliki onaj sintesajzer <laughs> To možemo samo povlupati Ne smijemo ni prodati Ni koristiti Ni držati ništa Samo smijemo nasmeće I to ne smijemo čitavu Moram Nego moramo slomiti i baciti nasmeću dobro, dobro ste primjer naveli. Idemo dalje, znači, od stvari da bi taj zalog ipoteka bili ispravni, da se spomene, znači, u ugovoru, odnosno, može biti i neposredno nakon ugovora, je tako? Neposredno nakon ugovora. Dobro. E sad objašnjenje, znači, taj zalog, on je obavezan sa strane onoga ko ko je, jel' tako? On kad dadne tu za njega i to obavezu, obavezujući. Jel tako? A onoga ako uzme taj zalog za njega taj ugovor nije obave obavezujući. Šta to znači? Može da vrati taj zalog kad god ho, Kad god hoće. Zašto? Zato što je to njegovo pravo pravo radi se o njegovom pravu i to je garancija za njegovo njegovo pravo. Pa mu nije obavezan taj ugovor. Ugovor, jer ti svog prava možeš da se odrekneš ako hoćeš ili da se odrekneš neke garancije za to neko svoje pravo. Ne moraš je li tako? Jeste razumeli, vraći? Zalog nije obavezujući ili ugovor nije Zalog, znači onaj ugovor tamo jest obavezujući. Ali u tom ugovoru, ugovoru samo segment tog zaloga je obavezujući za onoga ko daje od svog imetka nešto za za. To ga je dobio. Yes, jedna osob toga je dobio. I ne može on sutra doći reći ja ono što sam dao za zalog, mene to sad treba, ne može. Za njega je obavezujući mora stojati dok ne istekne, dok se ne vrati dug, je tako? Međutim, nije obavezujući za onoga koji je uzeo. Može da vrati prije, prije i da odustane od toga, jel tako? Dobro. Isto tako dozvoljeno je da se datne za zalog. A, Znači procenat nečega što ti posjeduješ u nečemu sa nekim drugim. Je li tako? Zašto je dozvoljeno? Zato što se taj procenat može proda prodati i odatle vratiti dug. Na primjer, zalažem vlasnici, su trojcerč trojca, neke kuće, je l tako? I e ti zalažeš za, za neku onaj pozajmicu svoj udio u toj kući. Jes' to A Eto to je, znači dozvoljeno je i tako. Isto tako dozvoljeno je zadržati za zalog robu koju si prodao. Robu koju si prodao dozvoljeno je znači e, dozvoljeno je da je zadrži dok ne napla dok ne naplati. Ako je na primjer dogovorili smo se sad prodosi auto, dogore da ti plati odma ali on ti ne plati odma. tako. I on hop pođe zaključiti kažeš. Kad platis. platiš. Je li tako da zadržiš, kao zalog znači dok ne ispla, dok ne isplati. tako kako je, je dogovoren, nam. Dobro. Ni jedan od dvojci. Znači ni onaj koji je dao zalog, ni onaj koji je uzeo zalog ne mogu raspolagati sa tim zalogom odvojeno bez drugog. Bez drugog. Je tako? Ovaj koji je dao zalog normalno, Je tako, ali i ovaj koji je uzeo ne može, jer nije njegova imog. Nije to njegov. To je samo zalog, jel tako? To je samo hipoteka. Ne može raspolagati sa imovinom Tuđom, ne može sa Tuđom. Nego da se dogovori onda onda bi moglo znači. Što se tiče korištenja tog zaloga. Što se tiče korištenja tog zaloga dok traje njegovo zalaganje. znači da ga koristi, to će biti prema prema dogovoru, je l' tako? Prema dogovoru. Ako se dogovore da taj zalog, na primjer, kao što smo smo kuća, dogovore se da je iznajme pod kiriju, je l' tako? Ne smijeta ili da se koristi na neki drugi način, isto tako prema dogovoru ne smeta. Ako je to, na primjer, neka mašina da se koristi u vremenu, iako je ona sama kao mašina zalog da se sa njom radi, da neko nešto sa njom proizvodi, tako, to prema dogovoru neće, neće smetati. Ako e, se ne do, dogovore znači, e, tako, onda ostaće znači, ta stvar jednostavno zaleđena, Jeste, ozaleđena osnova neće biti, nikak, nikome nikakve koristi, od, od nje neće imati dok se ne vrati dug. dug. Ne može, znači, može jeste. Ako se ne dogovori tako. Dobro, isto tako mora se omogućiti onome koji je dao zalog, da ima pristup tom zalogu i da radi sa njim ono što mu koristi, što mu je potrebno za održavanje. Ako je to neki voćnjak, mora se omogućiti da uđe u vočnjak, da, ga, da se brine o njemu, da ga podreže, da onaj, ga pripremi za oprašivanje, da ga prska, da ga tako, obrađuje, da ga održava. Eh, tako. Ako se radi o na primjer, stoci, isto tako da je, može da priđe do nje, da je hrani i tako dalje, da se brine za nju. Osim u slučaju, ako bi se dogovorili, znači da se o njoj brine onaj koji je uzeo to kao zalog. Je tako? Onda, onaj ko se brine o, to, o tome, je tako? ako se radi o stoci, onaj ko hrani tu stoku, može da je koristi znači ako je životinja koja se muze mu ili da je koristi kao a ovaj, tegleću stoku, ako se za to koristi. Ili da jaše ako se koristi za jahanje. Eh, to je znači, što se tiče toga. Sve što se desi od prihoda u samom tom zalogu koji je spojeno sa samim zalogom kao životinja da udeblja i naraste, je l' tako? Ostaje sa zalogom, je tako? I vlasništvo je onoga čije je to. Međutim i tako isto rasput kao a, prihod koji je odvojen od samog zalog, isto ide uz uz zalog, isto ide uz zalog, je li tako? Zato što se i ono može prodati, iskoristiti i biti zalog za vraćanje, vraćanje duga. Dobro. Ima dosta drugih situacija, naprimjer, sve što se desi od dobitka na tom zalogu ostaje sa njim i ide uz njega. Pa kažu, na primjer da bude zalog neki rob, je li tako? A onda u vremenu dok je on jotako kao zalog neko ga povrijedi. Jel' tako? Povrijedi to roba. Svaka povreda koja se nanesu robu umanjuje njegovu vrijednost, jel' tako? Onda se procjeni ta povreda i kolkoj onaj a procenat invalidnosti. A ah, Koliko je to umanjilo njegovu cijenu i onda onaj koji u to uradio mora da pla da plati. A e sad i to što plati ostaje sa njim kao zalog. Jer je znači vrijednost koja je ostala uz njega i došla sa sa njim. Dobro. E, rekli smo prije znači da je svo održavanje na onome koje je dao taj koje je dao taj zalog. Odevu ebu radi Allahu meda i Salali, nam rekao nije dozvoljeno odvojiti zalog od on njenog vlasnika, je l' tako? On ima znači on snosi odgovornost za njega, l' tako? On je vlasnik njegove dobiti i štetovanje. je l' tako? Znači jednostavno sve njegov. On se za to brine. Dozvoljeno je da se dogovori da da ko što su malo prije rekli da onaj koji uzeo tu za zalog da se on brini ali da onda ko koristi da onda koristi na primjer mljehko ili jahanje i tako dalje. čovjek da Što je da nejene. Što je Da, ja, ja. Dobar, Ovo pitanje, znači da li dozvoljeno da pozajmi da bi da bi udijelio, el tako? Ja. Allah najbolje znači. Znači nema smetnje, el tako? Nema smetnje ukoliko je Znači tu, sa tim nije tamo, ne ima smijenje. Čini dobročinjstvo. Čovjeka... Kao što je Ebu Talhara, kao je tako. A kad je Rasul Salah, nije se nam zastao, ili tako duž, niko nije tijel, klanjađa nazva, dug njegov. To je kao da provzmiš nečiji dug, jel tako, poznaješ pa dadneš njemu da je on. Allah najboljezno. Dobro, imam još dvije, tri rečenice, kaže, ako dio tog zaloga, je li tako? Onda će zalog ostati ono što ostane od njega, je tako? Što ne propadne, što, što se ne uništi, je tako? Isto tako nije dozvoljeno uzimati neke dijelove sa zaloga sve dok se ne vrati cijeli dug dug, je tako? Založi auto, a, jedan dan dođe i skine felge, drugi dan čupa, tamo CD player treći dan. Ne. Ništa otoga mi. Znači ne može tako. Ne, ne skidaju se, znači. Jesi. Ništa se ne skida dok se ne vrati dug. Kad dođe vrijeme da se vrati dug, mora ga vratiti i isplatiti kao i dug bez zaloga, jel tako? Ukoliko to se ne desi, jel tako? Onda kad je ga uhapsi, jel tako? i primora ga da vrati, ako neće, onda kad je traži od njega da proda taj zalog. Ako neće, onda sam je proda njegov zalog i vrati dug. Ako bude skuplji, vrati ono što je njegovo. tako? Ha? Ako nema je onda napravimo, znači švuru. Sjedimo i pozavimo i kažemo, vrate moje, moraš ti ovo riješiti. ide to tako. Dobro. <laughs> ali ako bi se samo tako nagodili, može možda onaj koji je prihvatio tu talog da zadrži da, da proda ti yeah. obaveze nam više jest balik mi jer sve što bi uzeo preko toga uzima bez ikakvog prava ja. dobro ja to je prilike kad da pod hipoteku može čovjek znači namjerno da da pod hipoteku u da jesu da moje plać. hipoteku da će neće da vrati pare je ne, ne, nije dozvoljeno. Znači biće na kraju sve će izgledati ispravno, je tako? Ali je zadovoljan da hipoteku Sve izgleda, jest, ali ako je on to u suštini imao namjeru, je tako? A? Onda sigurno je to onaj, njemu je grije, njemu je grije, njemu je grije. ali ugovor, sam ugovor izgleda ispravno, tako, nema ništa u njemu što nedostaje. Ne mora da znači, na primjer ti da si znao da se da padnu nekretnine, da si jednostavno u toku, imaju ili koji ne znači, da će pošli po tepu, vrijednost kuće koja će biti no, da to Jednostavno to bi bila prevara, ili tako? Ja ono dao,